Velkommen til podcasten Fremtidsprogrammet. Mit navn er Lars Horsby. Overfor mig, der sidder han. Nyklippet. Også det. Ja. Mister Eske op Du har også været ude i cykel i dag, jo. Så er ja, det du har det topform. Jeg. ja, det har jeg. Vi burde egentlig lave en opfølging med Anne Brandborg. Jamen, det kan vi gøre her om et par uger, når den nye bog Vanddyr den udkommer. Det gør den den 11. oktober. Onsdag den 11. oktober. Hvis man ikke, jeg ved faktisk, om man køber billetter, men hvis man har billetter, så er det her sådan altså på bremmen. Nej, der er udsolgt. Er jeg er udsolgt. Har, ja, jeg okay. har mærket udsolgt. Der er udsolgt. Så det kan I ikke. Men, men hvis man har billetter, så skal, så er jeg vi os at se jer den. Så ses vi. Så ses vi. Tager du dæmme med? Det jeg har forsøgt at skaffe billetter. Ja, men han sagde at han vist ikke helt med de billetter endnu Jamen, jeg har presset ham i dag. Okay. Jamen, vi lægger pres på, vi lægger pres på, så ser vi. Og det gør vi også øh, generelt på forretningerne, fordi renterne, de har simpelthen aldrig været højere. Aa, det passer ikke i hvert fald ikke siden 2010. Ikke, ikke i vores levetid. Der har det nok ikke været, højer. Ah, det ved jeg ikke om. Det, det, det, det har der det. Der må det have også. været 02, der må have været noget stor stemning ja, også. Det ved jeg nej, nej. Det er ikke. Ikke galt nok, ikke galt nok. Der er nok stemning til at man kan mærke det på det svenske ejendomsmarked i hvert fald. Det må man sige. Altså det amerikanske ejendomsmarked er presset, det er svenske ejendomsmarked er presset, det danske er en smule presset, men det er ikke sådan ikke, det er ikke alarmerende det er ikke det er voldsomt, der har været nogle, nogle ja, frisystemer. Det er fandme til at lov at købe en lejlighed, når øh, skulle lægge 35.000 i renter om måneden Ja, prøv at tænke på dem, der får øh, ejendomsskattet smæk uh, Nogle af de der nordsjællandske villaer jeg, jeg nogle gange kan finde på, det er at komme ind og kigge på, ikke? Jo. De stiger sådan noget 300-400.000 kroner om året i ejendomsskat. Det er så mange penge om måneden. Ja, der er sgu... Det er så Sådan. også de helt dyre, ikke? Men, øh, jo... Men det er dyrt. Det er dyrt. Nå, det er dyrt. podcasten her, den dækker jo øh, teknologi og tendenser og udfordringer i startup-miljøet. Gennem øjnene af iværksætter med store teknologiske eksperter. Og i dag, der har vi valgt at lave en special. Vi... Øh, vi skal tage sådan en lille status på livet. Vi kan starte med, kan starte med lige at få ud af verden. Det er det, det egentlig skal handle om. Det er, at vi skal tale lidt omkring serviceforretninger. Som ja. Det har vi sagt før øh, her, i hvert fald i 2023, at det er en ting, der sådan er begyndt at vokse på os. At det, det bliver mere og mere spændende, det her. Ja, både fordi nu har jeg prøvet at lave en forretning, der ikke var en serviceforretning, og jeg har også prøvet at gå konkurs med selv samme forretning. Og det er ikke så fedt. Nej, det er, det er bøvlet at skulle opfinde, ikke nødvendigvis den dybe tallerken, men i hvert fald en et, et, et ny variant af den, ja. det, det kan være ekstremt svært, det kan også være svært, når du ikke ved, om du har kunder til den, vigtigst alt, og det kan være svært at teste nogle gange, om du har kunder til det, fordi hvis du skal bygge et system, før du kan teste ordentligt af, en ting er at forstå problemstikker, det, det kan man altid gøre, det anbefaler vi altid at gøre, hvis man gerne vil ud og lave en tech-forretning. Mm. Men der er bare en stor del risiko, og det bliver hurtigt en binær ting, når du også får investorer med, fordi enten så kan du lave en kæmpe forretning, og betale dine investorer tilbage, flere folk, eller også så TX, TX. Laver, laver du ikke nogen forretning. Altså ja. selvfølgelig er der også mellemveje, og, og du kan få købt dine investorer ud, og fortsætte og drive en fin, profitabel forretning. Men... I det store hele er det at bygge ny teknologi nogle gange mere binært. Ja, ny teknologi eller et nyt produkt. Altså, hvis du skal lave, hvis du skal opfinde den dybe tallerken, om det er en, et, et, altså, et nyt stykke software, eller det er et nyt fysisk produkt, hvad end det er, så skal der bruges en hel masse penge i research and development. Det må man sige. Og der er længere vej til, at man bliver cashflow positiv, eller man bliver profitabel for den sags skyld. Og det er selvfølgelig toft. Ja, det er tof. Det, det fede selvfølgelig det er, når man introducerer noget nyt til et marked, det er jo, at så skulle der gerne, hvis der er en product-market-fit, som man jo taler om, hvis man rammer et product-market-fit på en ny service eller et nyt produkt, jamen så har man jo den fine fordel, at så kan du bulle afsted, og du kan også lave en ret god forretning på det, selvfølgelig indtil der på et tidspunkt måske kommer mere og mere konkurrence. Det må man sige. Men man kan sige, at nogle af de serviceforretninger, som jo er, der er der jo allerede rigeligt med konkurrence. Der er masser af konkurrence Men det i betyder ikke, at, at, at, at det er et dårligt sted at gå ind. Nej. Altså, det, jeg synes... Det, det, kan, ja, vi lidt, det synes jeg, vi, vi kan næsten komme lidt tilbage til det. Ja, Men man, man kan sige, kan måske at fremsidsforbringningen her handler jo om, oprindeligt omkring meget iværksætteri, hvor det har noget med tech at gøre, og det har noget med at skalere meget kraftigt, og måske også noget med noget, noget VC-penge, eller nogle invester-penge af en eller anden øh, art. Øh, ja. Og den type, type startups, eller den type virksomheder, synes jeg bestemt også er rigtig, rigtig spændende. Du har lavet en selv, jo. Jeg har lavet en selv, og det er heldigvis gået godt. Øh, men jeg synes i lige så høj grad, at serviceforretninger kan være rigtig interessante. Og også en ting, som jeg er begyndt mere at, at anbefale folk at overveje i hvert fald. Fordi, hvis, hvis, ens, hvis ikke man ligesom tænker, at jeg skal lave en virksomhed til flere hundrede millioner, eller jeg skal lave en virksomhed til milliarder eller unicorn, eller kan komme det, det kan det bestemt også. Men altså, det tager måske lidt længere tid. Så. Ja, det gør men, det. Men, men det, er det, man, man gerne vil, det er, at man gerne vil, være, man vil gerne have sin egen forretning, man vil gerne være sin egen chef, man vil gerne kunne opbygge noget likviditet, i et selskab og kunne begynde at investere det på sigt. Og bestemme over sin egen øh, tid. Ja. Tage sin egen beslutning og uden investorer. Så er at, at den vej at gå med serviceforretninger reelt set nok bedre end at prøve at lave en eller anden tech bix Og det er jo også meget nemmere at lave en serviceforretning. Ja. og det kan, Som risikomæssigt og, og, i hvert fald. Og noget, som, er, som kan holde mange fra start er, det med, hvor skal pengene komme fra. Og det fede ved serviceforretninger er jo, at hvis du går... Inden for et eller andet felt, som du har mere eller mindre forstand på, jamen så kan du komme i gang for at få til næsten ingen penge. Altså du, du skal vildt bare investere nogle penge i noget marketing. Og ja. om det marketing, det er, at du går ud og skriver kridt ud på alle fortorne i, i, i det område, du gerne vil servicere med dine services, eller om det er, at du printer 150 flyers, du deler det, ud om dagen, bare banke på døre, eller om altså. du banker på døren, eller, eller fælder telefonnummer på krak. Det behøver, i hvert fald ikke være, det behøver i hvert fald ikke være vildt dyrt. Så det vi, vi skal prøve at kigge på i dag, det er nogle forskellige serviceforretninger. Og, Men jeg synes, og før vi dykker kan... ned i det fyren, så synes jeg lige, vi skal give en status på, hvor vi er med det, vi tidligere har nævnt. Fordi vi skal også følge op på nogle af de ting. Det er også rigtigt. Brug Kan jeg jo starte med? Luften er sgu af flasken. Der er ikke mere kulturer at arbejde med. Der er ikke mere end. Nej. Øh, og det betyder ikke, at der ikke er mere men det, det bliver nok ikke mig, der kommer til at servicere det. Nej. Det korte svar er, at det er bøvlet. Det er lidt bøvlet. Det er det, og det er pisse tungt. at få, få, få styr på det bottling-show der. Ja. Så er du heldigvis ved at kigge på en ny forretning. Men det er, at ja, det, skal det, det vi også... om det endnu. Nej, det, det synes jeg også, vi skal vente lidt på. Øhm, Omvendt jeg breakede den fra min arbejdsgiver i går. Sådan er det. Så er der også noget seriøsitet omkring det jo. Ja, det er det der. Nu, nu bliver det spændende. Men hvis Philip fra Åben, han lytter med, så betyder det, at han godt må gå i gang med sin brusønsidé, hvis det er noget, han har lyst til at gøre. Fordi han er jo om nogen en leskadrik-specialist. De får bare produceret noget øl. Ja. De åbner lige en ny bar ude i lufthavnen nu. Bar nummer 5. Bum. Bum. Der er altså gang i bis. Ja. Hvis de laver penge på dem også. Det var det med det var det, med ja. det, det, blev, det blev heldigvis en hurtig, hurtig eksekvering på at få undersøgt, om det var noget, der kunne lade sig give sig. Og også noget, man ville. Det kæmpe volumegame. Ja. Det, var det en, kan jeg det kan, det kan principielt set nok godt lade sig give sig, men ja. det, det er ikke det nemmeste. Nej, og så var der en, en, en sustainability-vinkel, som var, at hvis man skal sælge vand til virksomheder og restauranter, jamen, så er det svært, når du skal konkurrere med karaflerne. Ja. Øh, og de her kukker, som jo sparer alt det glas, som du bare genbruger, fordi du fylder vand i den samme flaske. Mm. Øhm, hvor vi jo godt vil fylde vand på en dåse eller flasker. For ja. det, det er bare lidt lækkert. Ja. Så det, det, det blev, den blev lagt i graven. Mm. Men øh, uden at, at nogen bærer den af, og uden nogen penge, som sådan blev brugt, mere bare tank, tankens kraft. Så det var jo det vigtigste. Ja, og vi har faktisk også kigget på flere, flere forskellige serviceforretninger med tankens kraft, uden at der lige er blevet eksekveret på nogle af dem, øh, sådan for alvor i hvert fald, indtil videre, øh, men øh, hvis vi skal prøve at kigge på nogle af de forskellige serviceforretninger, serviceforretninger, som man kunne starte, uden at gå ind i den, jeg har lyst til at starte. Ja, vi kan jo godt afsløre, at jeg kigger ind i en serviceforretning. Ja. Men hvis vi skal prøve at tage nogle, nogle forskellige eksempler på ting, som er oplagte at lave som serviceforretning, så kan det være... Det er jo alt, alt, hvor man sælger måske i første omgang sin egen tid, for bagefter så at kunne ansætte nogle andre og igen sælger den tid. Ja. Så det kan være alt fra... Hvis man er ung og lidt moderne, så kunne det være sådan nogle grafiske opgaver eller noget UX UI freelance arbejde man, Selv man laver. Sætte bare sæt hjemmesider op, altså for folk, det er der det er der utrolig mange der er dårlige til. Sætte hjemmeside op, ja, det kan være show me, altså marketingopgaver, det kan være CRM systemer. Uh, CRM systemer, det kan være uh, altså køring af AdWords og alt det her show. Ja. Så der ja, ja, er meget unge knægte, som, som laver, som vi havde også Kasper Knudsen inden til, til, en, til en samtale, men det er reelt set en masse serviceforretninger. Ja. Og så kan man jo med serviceforretninger lave kurser på alt det, man er god til, ligesom Knudsen. Yes. Så kan det være forskellige ejendomsservices. Der er alt muligt. Der er højmark med, med vindusvask, alnerens og facaderens. Det kan også være klassisk ejendomsadministration Rengøringsvirksomheder Der har vi jo Birgit Åby fra Løvenshule i gamle dage som, Hun har jo stadigvæk hendes rengøringsbækst Der laver en 4-5 stænger om året i overskud ja. Det kan være Manfreds Malerfirma Men altså det her facility services Det kan være gulvbehandlinger og så videre og Så videre. så alle mulige ting som ligesom har med ejendomsservice at gøre Er, er helt oplagt Ja, det må man nok sige noget der måske er lidt, lidt mindre marked markedet for, men som tydeligvis også kan blive til en stor forretning, det er jo det her med græspleje, som øh, den der virksomhed, der var med i Løvens Hule, de laver. Jeg kan ikke huske, hvad de, hvad de kalder sig selv. Det må man nok sige. Det, det, er, det hedder uh, DK Greenkeeping, men. DK Greenkeeping, ja. Som også er på abonnement, så vidt jeg husker. Ja. Øh, men det det er i hvert fald en, en serviceforretning. Mange, ja. Det kan også være swimmingpool uh, services. Ja. Det, det kan gode. være udlejningsbyråer skade, skade, for, ek for eksempel nogle sommerhusudlejningsbyråer Det er jo en rigtig god forretning De der, det der dan, dan, ikke dan, ja, men Der findes, der der findes 10-15 stykker af dem Og det, der, de tjener alle sammen penge, tror jeg Så det er ikke dumt Det kan være flyttevirksomheder øh, Forskellige håndværksfag Ja, og specielt hvis du Når du laver et håndværksfag Så samarbejder med et forsikringsselskab Fordi så får du smidt opgaver af nakken Ja. om du er Manfreds malerfirma, og om du er væverso, autoser væverso, skal du nok egentlig formentlig være elektriker, eller tømmer eller ja. guldkanon. Og nu, nu du siger forsikring, så kommer jeg hurtigt til at tænke på, at det kan jo også være øh, som altså mekanikere, ja. som har samarbejde med forsikringsselskaber. Det kan være. Ja, det kan det. Øh, Folk der reparerer computer og telefoner og sådan noget. Og der var og den, også den med den forretninger. Og... Øh, er jo også en mulighed Noget jeg kan huske at Jeg en engang læste en blogpost omkring Det var en som havde startet En mekanikerforretning i USA Og det havde han gjort på, og, og han havde gjort det på baggrund af Og vækstet det på baggrund af At tale med store forsikringsselskaber Ligesom få adgang til Deres Supportmedarbejdere Eller sagstyringsmedarbejdere derinde For ligesom at høre dem jamen, Hvilke områder eller hvilke byer har du udfordring? Skader, jamen, ja. nej, har flere skader, men hvor har du udfordringer med at finde dygtige, med, eller pålidelige og dygtige mekanikere. mekanikere, som gør tingene ordentligt til tiden, ordentlig service, fornuftig pris osv. Og, og så kunne de jo udpege, om vi mangler en ja. i Roskilde-området, skal vi have en god en, vi skal have en i Holbæk. Ja. Æ, Fyn kører godt, men øh, kolding er noget skidt. Æ, der har vi brug for noget hjælp osv. Og, og, og det kunne man jo også gøre med... med hjemme sikkert Saktens. Hvis man kan få access til nogle inden for forsikringsselskaberne, Ligesom finde ud af Hvor er det de har brug for nogle Mere pålidelige øh, leverandører hen, Eller samarbejdspartner ja. det, er, det er spændende altså, Der er mange som Der er mange services som Ligesom relaterer sig til egenhedsbranchen Det må man bare sige Fordi du har, du har ligesom repetitioner opgaverne De skal gøres enten på sæsonbasis Eller de skal gøres løbende i løbet af året eller også skal de, hvis de er ejendomsadministration skal det gøres månedligt, om du ved det er dealet med dine lejere, som skal have repareret ting og sager eller hvad, hvad pokker det måtte være eller et nyt der flytter ind, nyt der flytter ud og der skal arrangeres forskellige inspektioner eller om det er du ved bare sende dine lejeopkrævninger ud altså der er, der er mange ting man skal ja. bøvle med at føre GDPR så det, det er ligesom, der er mange der relaterer sig til ejendom en, en, til ejendom. Anden, en anden helt gammeldags forretning, som også er relativt usexet, må man nok sige, men øh, som også kan være spændende. Det er bogføring. Øh, vi har selv i øh, vores forretninger, det vil sige øh, i hvert fald de to primære result og Domus Pro, der har vi selv lige udliciteret noget bogføringsarbejde til signifikant med sæt, øh, som kører rigtig fint. Så det er ligesom... Øh, Ja bogføring Altså service Så at sige På, på en abonnementsbasis Og også noget af det på timepris Som vi får lavet ude i byen Så det er jo også en forretning mm. øh, Man kan lave Og der findes flere andre der ligger Dem der hedder financial outsourcing I Københavnsområdet som De løb DHL også Det gjorde det ja Det så jeg godt Og de laver penge De er gode til at lave penge Ja de er rigtig dygtige til at lave Og så er penge. der så nogen der er knap så dygtige til at lave penge så videre Scale up finance Som jo så også ja, bare de, de, de bogføringsforretning, men de fokuserer så på de her venture startups øh, Og noget rapportering der også over for investorer osv. Så men sådan en helt gammeldags øh, bogføringsforretning kan altså også være en ting at lave. Ja, de er ikke. Øh, de er ikke lige så gode. Ikke til at tjene penge i, i scale of finance, det må man bare give dem. Nej, og det er måske så lidt atypisk for en for fordi de tjener... De fleste tjener penge. Så, altså, I hvert fald er det ikke? så det kan godt være, at det ikke er verdens bedste forretning. Men det er noget, hvor man, hvis man når en vis skala, så kan man altså godt lave et par millioner i overskud på det. Ja. Det man skal tænke over, når man laver en serviceforretning, som også er noget af det, vi tænker over lige nu, hvis, hvis jeg skal i gang med en serviceforretning, det er selvfølgelig, at det er rigtig fedt at have dem, hvor du kan putte dem på abonnement. Ja. Det er det, det, det eller ikke genkød, begrænser ikke? Sig i. Ja, igen køber det bare jeg. Man skal ikke begrænse sig i at tænke at du kan ikke sætte græsslåning på Arbejdsvange eller vinduesrens eller facaderens eller hvad det er skal være. Det, det har uh, Jonas Højmark løst til uh, UG, hvor ja. man bare siger, at han den, man meget dygtig. Ja. Og i det, hvert fald på ikke... vinduesvasken, men der er nogle ting, som man ikke, altså ja, de, for eksempel de, de er svære, til, hvad hedder det, alle, alle behandlinger, eller sådan så det skal du ikke lige lige have de gjort 10 år efter. Øh, ja. Men det er klart, man tænker over din genkøbsprocent Altså hvor mange, hvor mange fornyer Den service du tilbyder Eller skal have brug for den igen ja. Eller noget du kan tage kontrakt Om det så er at du siger, jeg kommer og vasker din fælge 10 gange i året Eller jeg kommer og laver En, en, en fuld dampning Af din kabine i din bil Eller et mobilt olieskift Eller et dækskift fra vinter til sommerdæk Så er det klart, det er mere sæsonbetonet Men tænker over hvornår du ligesom siger Okay, så ved de at, at du skal bruge De skal bruge dig i hverdag ja. Der er altså det Du skal også tænke på Hvornår falder dine opgaver Skifter alle folk fra vinter til sommerdag På samme tid så, så skal du bruge rigtig mange hænder mm. Men i en meget kort periode Det er nogensinde ja. lidt bøvlet Bogføring Du har en jævn fordeling ud over hele året skal bare Du har en jævn fordeling kunder. ud over hele året Men så er der jo nogle momsperioder så er der, der er noget der op der er til regnskab, regnskab Og så er der hver evig eneste måned Er der op til lønkørsten ja. Men du behøver ikke nødvendigvis at hyre ekstra medarbejdere for at behandle de peakperioder. Nej. Hvor logistikken i at have rigtig mange medarbejdere, om du snakker græsslåning øh, i, i starten af sæsonen, eller om du snakker vinterdækskift, eller, eller hvad fanden må det måtte være, ja. kan være markant mere bøvlet. Ja. Sådan. Altså det, det er klart bedre. Altså serviceforretning er ja, Så skal du vurdere, fedt. hvor meget kan du tjene. Serviceforretning er fedde, men de er selvfølgelig endnu, endnu federe, hvis... Du kan have dem med noget genkøb, og hvis du kan have nogen, hvor det fordeler sig nogenlunde lidt hen over året. Ja, fordi det er nemmere at styre. Der er, øhm, jeg ved ikke, om det er en tommelfingerregel, men som udgangspunkt, hvis du starter en serviceforretning, så burde du, være du burde kunne gøre dig selv og afhængig af dine vækstambitioner inden for år året. I nogle tilfælde tager det to år på to regnskabsår, nogle tilfælde tager det halvandet år i kalenderår. Det, det kommer altså ikke så nøje. Men du kan som udgangspunkt være ret sikker på, at hvis du ikke er for kapitaltung og du virkelig tænker dig om, og du starter med at sælge en ydelse, og så levere den, og ikke bare købe alt muligt lort ind og forlade hjemmesider, det ene og det andet først, så kan du typisk starte rimelig line. Ja, Og du kan også tjene penge. Så pr principielt set kan du være profitabel fra dag et. Hmm. Men det kommer an på igen, det kommer an an på hvor på meget det kommer på hvor meget man vælger at investere i vækst også men, men inden for et års tid burde man se nogle sorte tal Ja, det er klart ja. du kan ikke, du kan ikke sige når jeg starter en, en skadedyrsbekæmpelsesservice og så venter du med at købe din rottefælder og din bil til at køre dem ud til folk og så hver gang der er nogen, der ringer, så siger at jeg, kom, jeg kommer om 6, 6 måneder, fordi jeg skal lige have kunder nok, til at svare sig til at køre bil. Ja, det bliver svært. Det bliver... Altså, det, det, det, den hænger sgu ikke sammen. Nej. Så tænk, tænk over også, hvor meget I har til at, at, at smide i det. Mm. Og så tænk over, hvad man har lyst til. Altså selvfølgelig behøver man ikke at skulle lave en milliardforretning, hvis man rent faktisk har lyst til at lave 3 millioner kroner på bunden og kunne tage på ferie, når det passer en, ja. ansætte en direktør på et tidspunkt, og være, være med i, uh, i, i bestyrelsen eller til, til den rådgivende side mm. efter 5-7 år. Det er i hvert fald den vej, man, man nemt kan komme med en serviceforretning, men man skal så også huske, at jamen, det er cashflow, som man så begynder at generere af at lave en serviceforretning, hvor en sådan typisk tech-startup, det, det er ikke igen det er sådan generaliseret, altså vi er profitable i vores forretning, men rigtig ofte, så går der rigtig, rigtig mange år før man bliver profitabel. Ja. Så der kommer ikke noget cash, og den, og den eneste måde, at iværksætteren ligesom får et, noget, noget cash på, det er være exit, altså det er være selvforretning. Øh, fordi der går så lang tid, før man laver cash. Øh, der er det lidt anderledes ved serviceforretningen, fordi man hurtigt kan tjene penge på bunden, og det betyder selvfølgelig, at man har noget cashflow, som man kan bruge til et eller andet. Ja. Så man kan jo på en, to, tre år, måske tre år, have lavet en, en cashflow, en serviceforretning, der laver 5 millioner i overskud om året. Sagtens. Mega fedt. Og så kan man jo derfra sige, okay, men så tør jeg godt investere nogle af de penge, i de her lidt mere spekulative startup-ideer. Det kan være, at man gerne vil starte nye forretninger, altså nye serviceforretninger, eller bare det kan også være noget, noget, noget, der er sværere at starte, men, men man har noget mere cash på hånden til at gøre det for. Man kan også opkøbe andre øh, serviceforretninger, måske endda konkurrenter. Ja. Øh, det har vi også set Højmark gøre, at altså købe flere windows forretninger i nærheden, for ligesom at få kunder ind, øh, og derved ligesom mere, altså bedre dækning i, i det område, så han har... Ja. Så han ikke skal køre så langt mellem opgaverne jo. Jamen det er det, og, men der er, ikke, der er ikke nogen, der siger, at man skal købe nye forretninger. Det kan, det kan jo også bare være, at du siger, at jeg har cashflow nok, så jeg rent faktisk kan tage lidt fri. Du kan også bare tage fri. Altså, du, kan du, kan, du, kan også, du kan også købe ejendom. Altså, du kan også købe ejendom. altså du kan købe investeringsobjekter af andre, ja. af andre aktive klasser. Men det er jo selvfølgelig super fedt, hvis man kan nå dertil, at man bare har en cashflow-forretning, i som... Provider Så siger man Jamen jeg bruger nogle af dem Jeg bruger måske halvdelen og den anden halvdel er overskud Den geninvesterer jeg i ja. Noget af det til fies og blade Eller ting med, med høj risiko i hvert fald Og noget af det i, i, i sikre investeringer Ja Jeg kunne godt tænke mig at et wildcard in the pot Ikke noget jeg decideret har gået drømt om sådan På det seneste Men noget jeg der i hvert fald har overvejet det kan godt være det ikke er så meget en serviceforretning Men jeg kan ikke forstå hvorfor der ikke er flere på vores salder som gør det Og det er simpelthen at blive købmand Det er få nok ikke en nu. serviceforretning den den handelsforretning, handelsforretning Det er en handelsforretning Få der nu en Rema købmand Fordi det er jeg tror faktisk de laver En røvgod det, forretning De laver gennemsnitlig overskud På 1,2 millioner per ja, Og det er det er en franchise, ikke? Det er et franchise. Hvorfor laver de med overskud en spar, en brusen, en alle men Det gør Det med ham fordi det. Han, købmand, han arbejder hårdere end en, en kømand i de andre butikker. Det gør han både fordi det er et franchise, men det gør han også fordi at Rema sælger en stor del af deres private label produkter. Mm. Som gør at mange af de købmænd har en større maug. På de private label produkter, de sælger som Arema private label produkter, end når de bare sælger alt det rev og grat, de kan købe ind fra dyre, read, altså dyre, mm. dyre distributører eller brands og ting og sager og så er de i lokalområdet, altså fordi du jo har en øh, franchiseejet købmand, så går han jo op i sit lokalområde, eller hun går op i sit mm. lokalområde og det giver bare typisk you, you, you probably guessed it bedre service Ja. Altså der, der er sgu mere Der er mere omsorg omkring butikken Jamen jeg vil stadig sige Hvis der sidder unge mennesker og lytter med Og man skal vælge mellem at blive købmand Eller lave en serviceforretning Så vil jeg, så jeg lave en, en, en serviceforretning ja. Men hvis der sidder lidt ældre mennesker og lytter med Og tænker jeg kunne faktisk godt tænke mig over et supermarked Og de også har lyst til at arbejde Måske også der er den superbrug, Der ligger på Christianshavn Som er fucking elendig så lav lige en Rema, please. Fordi fy for satan, var de dårlige. Så drøb butikken i, i superhusen, Chris. Altså tror er du ikke på... glad ved? Nej, det er utroligt. Altså, jeg har aldrig set den butik være trimmet. Der er ikke medarbejdere nok i kassen. Der er ikke medarbejdere nok på arbejde i det hele taget. De kan ikke finde ud af at bestille varer hjem, på det rigtige tidspunkt. De bestiller de forkerte varer hjem, De får ikke nok varer. Altså Det er fuldstændig horribelt. Du må finde et andet sted. Her jeg Ligger der andet? Øh, ja, så ligger der en Coop 365, men det er jo endnu værre. Det er de muligheder, der er der ved Christianshavn. Eller hvad? Ja, altså ved Christianshavns, tror jeg. Ja. det er det tættest på ved mig. Nå. Så, øh, så det er, det var så et ud til, at der var nogen, der kunne forsøge at starte en Rema i det område. Ja, jeg tror, der er pokker og Coop, de går med om og om og om de er til at drive deres butikker. Jeg tror faktisk, at nogle af deres forretninger Er rigtig, rigtig fine Zoombrugsen Korp, ja, zoom ja, ja, der er nogle af dem, der, der, der, der, der er rigtig fint det, det, det, det skal der nok være Altså kviggelig men det er jo heller ikke ejet korb. Det er ejet af brugsforeningen Tryg, tryk, du Der vil jeg lave penge på bunden du. <tryk> Bum. Ja og, og så skal man huske det, at sige Det er bare at... et wildcard Jeg ja. kender en, der driver en remer op nordpå Rigtig fedt Jamen, jeg kan godt huske, at jeg har kigget ind i det en gang holdt om. Det er da ikke helt tosset øhm. Noget af det, der er jo fedt ved at lave serviceforretninger, også ja. set på sådan en uh, lidt uh, pans uh, CBS-agtig måde at sige det på, det er, at man konkurrerer med nogle andre. Hvor hvis man laver et uh, fintech-startup, så konkurrerer man med andre. Uh, med... Uh, ja, god far i kasketten, og er villig til at banke derude af, og har læst, jeg ved snart ikke, hvor mange bøger og fiser på lavet. Og det er ikke altid, at det er godt, men man er i hvert fald over imod nogle øh, Nogle skarpe spillere ja. Hvor jeg tror på mange serviceforretninger Så er du over Imod nogen som måske vi ikke har den... noget, i sko... Nu skal vi ikke skyde nogen noget i skoene men... men måske Jamen mod nogen som måske ikke har lært så meget Om forretning fra skolen, Det er så heller ikke altid det bedste Fordi man kan sagtens Altså sagtens bliver god til at drive en forretning uden at have gået i skole Uanset ja men, men jeg, tror, jeg tror der er en fordel der så altså, du konkurrerer mod nogle andre Ja Det er en Så en, hvis man kan tage de der tanker omkring Hvordan sætter vi ting i system og skalering osv Og, og putte det over På en serviceforretning Ja Så kører det Det er en skræmmende, skræmmende under del Af det at drive forretninger Især når man snakker iværksætteri i Danmark Der er et andet firma Jeg faktisk godt vil highlight Som hedder Medstart startede af en, der hedder Oliver. Åh, oh, um, oh, jeg har en anden serviceforretning. Ja, men Medstart er fed, fordi de har jo for eksempel sagt, okay, hvordan laver vi en forretning rundt om Novo Nordisks nye vægttabmiddel Vigovic. Så de har jo lavet en forretning helt ind, hyder læger og sygeplejersker til at hjælpe de her patienter, som er på Vigovic, med at opretholde deres vægttab både undervejs, altså opretholde, at de bliver ved med at tabe sig, men også, efter man slutter en behandling med VEGOVI Når du kommer ned på det rigtige BMI niveau hvad der ellers måtte være Hvordan opretholder du så Og har gjort de rigtige livsstilsændringer Til at kunne holde vægttabet Og ikke kun At du ved, det har været medicin Der har været fordelagtig Så øhm, det, er, øh, det er super Jeg kom lige i tanke om en ekstra Men de har så ikke udgivet noget regnskab endnu Så det må vi se hvad det bliver til Men det var i Danmark Hvor de man kommer ud i stedet for at du skal ned i de her hørebutikker, altså høreværnsbutikker for at købe, så kommer de ud til de ældre, og hjælper dem med at reparere, eller sælge dem et nyt høreværn derude. Ja, det, det er fedt. Øhm, der, er, der, er mange, der er mange fede forretninger. Jeg synes næsten, hvis, hvis jeg der lytter med, Synes det her er lige så spændende som Lars og jeg gør Så synes jeg at vi skal prøve at lave nogle specials Med serviceforretninger Ligesom vi gjorde med Hermans Fordi det er faktisk en episode der har fået ret god traction ja. Så hvis der sidder nogen af jer lytter Og har en serviceforretning og tænker Jamen Lars og Eske Nu har I flere år Talt om alle mulige Smartypans forretninger Og hvad I ser jeg skal komme efter og Jeg har bare tænkt Man kan godt drive en mega god serviceforretning ja. Så meld ind nu altså, Meld ind i indbakken, så vil vi gerne lave en optagelse. Ja. Vi skal høre om det. Vi skal have nogle eksempler. Det, ja, det, det er faktisk rigtig fedt. Også for at få, altså, kunne få nogle af problemerne med altså, de udfordringer, man så møder. Ja. Men også fordi vi kommer ud til et bredere publikum. Der er jo, der er jo sindssygt mange mennesker ude i det ganske danske land, der laver serviceforretninger, som har ekstremt stor, stor betydning for lokalsamfundet. Ja. Det er fedt. Det er ikke tosset. Og så har jeg skrevet på til, øh, til en anden episode, at vi kan lave en special omkring oplevelsesøkonomi. Ja. Noget, du har svært kært. Vi skal... Det har jeg. Apropos jeg at... kunne godt tænke mig at vi lave... Vi skal ned til Jesper. Vi siger ikke, hvem det er, men, men vi skal ned til Jesper. Det er rigtigt. Vi bliver simpelthen nødt til at få ham med. Han er for ild. Ja, men så må vi få rækket ud. Sådan bliver det. Det gør vi. Det bliver ved simpelthen til, Men han tjener så mange penge, han tjener så regnskab. Ja, men det er gået lidt ned, men alligevel... Er det det? Ja, ja. Men det er stadig fint. Fin. Ja, men når du også skal servere den samme i to år streg Man skal ikke være ked af det her. Selvfølgelig fungerer en vaniljegis altid, men... Sådan er det. Sådan er det. Men øh, jeg tror, det var sådan øh, nogenlunde det for den her omgang. Lidt... Øh Lidt ævler og kævler omkring serviceforretninger, som altså vokser på os. Vi har givet jer en del forskellige idéer til, hvad, hvad det kunne være, og hvorfor det kan være en god idé at lave en serviceforretning. Måske især i de her tider, hvor det er endnu sværere at løbe ud og rejse penge til de helt vilde venture rejser, så, så kan serviceforretninger være en rigtig, rigtig god måde at komme i gang på og få skabt noget cashflow, så man kan begynde at investere i alverdens ting og sager, hvis det er det, man har lyst til, eller bare holde fri. Hvis man bedre kan lide det. Ja. Jeg, jeg vil sige, at man kan jo finde sig en balance, når man har sort penge på bunden, som det passer ind. Ja. Og så kan vi håbe på, at når vi vender retur om 14 dage, eller i hvert fald inden for en måned eller to, at du også kan begynde at løfte for, hvad, hvad, hvad du går med og tanker. Det vil være rigtig fedt. Det må vi se. Og det kan jo være, at det bliver noget, der visuelt bliver en del af podcasten på et tidspunkt. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Ved man aldrig. Jeg håber. Og med det så vil vi sige tusind tak fordi I har lyttet med her til. Vi skal forsøge at vende tilbage igen om 14 dage. Hvis du godt kunne lide episoden, så smæk den lige videre, øh, smæk linket videre til en ven, en ekskæreste øh, eller lignende. Det kan også være naboen, altså ja, bare faktisk den. fyr den af sted til ekskæreste og ex. Hvis nu ex... alle, hvis nu alle lytter og bare smider den videre til en, bare en, bare en, bare en, så vil vi doble lyttere jo. Ja. Og endnu bedre, så smæk den ind i pigegruppen eller drengegruppen, hvor jeg alligevel lært 5-10 stykker. det er jo endnu bedre. Ja, eller se det på arbejdspladserne. Jeg har flere af mine kollegaer, som er kommet på nu. Bum, bum. Det er ikke. Svær er det ikke. svært er det ikke. Det vil vi sætte uh, rigtig stor, stor pris på. Og har I nogle ønsker, så melder I selvfølgelig bare ind i DM'eren på alverdens medier. Så skal vi se på det. Ja, 36 millioner på bunden i 2020. Og. Au, au, au, au, au, Med det... Så vil vi sige tusind tak Tusind tak Og Moin Moin